الرحمن الرحيم قال النظيم رحمه الله تعالى نظيم سبحانه جلا وربانك وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص اولفظ امرأة بسورة يوسف كتراغلة دې دې کې درطاد امراتو او د معصیت اغزیونه هیڅ په ری کې دا کولا او تاسو رلي کې لشي وي امراتو په او زینو کې راغله او تایه مفتوحه سره یا نه تایه مجروره تر لیکل شي وي یو داغه نه کمزیدې سورته عمران 35ه او سورته یوسف کې 2 راغله تیس اکاون و امرأة یوسف عمران سورة یوسف کی تیس عمران این تیس سورة آل القصص نهم اید فرعون تحریم سورة تحریم کی دو زائرہ غریل اسم و یول امراه نوح وامراه لوط امراه فرعون اے اسانه قاعده دو خوزه سره ذکر دو دي په قران کې نتاي مفتوحه سره او هاو چې ذکر دو خاوند نه سره نتاي مدوره سره وي عمران امراه العزيز امراه فرعون امراه نوح وامراه لوط په شي کنه سوره یوسف او تحریم د مطلقن ذکر کله دینه نام алуу میږي چې په دې کې څومره زيون دي اټول د شامند بیا وای معصیت بقدس مع یخص دا معصیت نه دا قد سمع الله یعنی سوره مجادله سره خاص یعنی بل زکه نظر اخر پھر دغل تراله وعصييه الرسول ندابسي دوه يا سوره مجادله کې راغله او دواله په تای مفتوح سره بيغي شجره الدخان سنت فاطري كل اولا طالب واقرا غافر دارانغي لفظ د سورت دخان کې چراغلېام پتاي مفتوح سره وليکا 43 ايت ان شجره الزقوم سنت فاتري دارنګي سنت لفظ چراغله سورت فاتير کې دارهم 43 ايت ته قلنا معنا ذا طول الفاظ ده سوره فاتر سنت الاولين لسنت الله تبديلا لسنت الله تحويلا قلنا ذا قدري زين مرادتي بیاوي ولن فالي او سورت الانفال 38 ایت کې چراغ له پدې کې سنت الله سنت الاولین دام پتا مفتوحه سرولی او غافر غافر او سورت غافر په اخیری ایت کې چراغ له ام پتا مفتوحه سرولی کا حسن غدی قد خالد فی عباده صوت بده پوی شو قُرَّةُ عَيْنٍ جَنَّةٌ فِي وَقَعَدْ فِتْرَةِ بَقِيَّةُ وَابْنَةٌ وَكَلِمَةٌ قُرَّةُ عَيْنٍ دَا فدي أشعارك إذر تنور الفات ذكر كيشبك قُرَّةُ عَيْنٍ سورة قصوصنا هم جنت نعیم جنتن فی وقعت پسورت واقعا کی یوکمت یا یمیت فترت سورت روم درشمیت باقیت سورت حود چیسی وابنتن ابنت عمران سورت تحیب دلسم وکلمت کلمت ربک الحسنہ سورت الاراف 137 داش پهګل پاس په مصاحف عثمانيو کې تای مفتوحه سره ولیکا او بیا وې وکاله مات او ستا الاراف او کلمت سورت الاراف په مانس کې نا مانس کې ذکر كذا دينا العوان نوركم خارج شو وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالطائع عرف دلتا د لوصه او قاعده یو باب ته ذکر یو قانون ذکر کئ اعداد هر غل لفظ چې د قرایع عشره پکې اختلاف دي بعض قاریان مفرد وایي بعض قاریان جمع سره وایي نو چې کم کې اختلاف د نابلی کلی کی په دای مفتوحه سرا او دا و کیس الفاظ دي په نه شېب هه مثلا يا كلمه وهم في الغرفات آمینون نو په دې کې اختلاف د بعض قاريانو جمله سره وي قرائعه 10 دي کنه نو بعض وي وهم في الغرفات امنون لکه زمونږ قرتهم داده بعضي کې راضي وهم في الغرفه امنون يا والقهو في غيابه الجب زمونږ کرت دور کی دونه کرادی والقهو فی غیابات الجب نچ کمو کده قاریانو په کمه کلمه کې اختلاف ته بعضه مفرد وای بعضه جمع وای ته کلمه به تای مفتوحه لري کلهش کجه جمع راځي د ایتای مفتوحه کې مفرد ته اشاره ښت او کغول بیا به جمع ته اشاره نشته په ځای کې نو دی او هر غلظه اوختلفه چې اختلاف کړی شي پایک جمع انا او فردن چې دا جمع دک مفرد ده په هیپدی کې بتای عرف دا په تاسو سره شوه دي په جنگل <سؤال> په جنگل کې شوه دي هغه شپګدي تاسو لکه قاعده کې مم ذکر کړی کلماتو سلور ظايره غله انعام 116 یونستینتس چې یې نوې سوره غافر شپګمات غیابات سورة یوسف کے رازی لسم ایت و پنز لسم ایت آیات سورة یوسف کے وم ایت عن کبوت یو کم تنزوستم غرفات سبا سنتیس بینت بینت سورة فاطر سلو اختم من ثمرات سورة فصیلت سنتالیس جمالت کانہو جمالت جیمالاتونس افر نازماری یا گوری یا غلی جیباتی جوکا جیمالاتونس ایت جیمالاتونس ایت انتی پینتی مگوزا تار بچے تار سرمچیڑا بچہ how can <tark> <te> a little tarde gadam god watch push ai pe gana tafsil wala ba qaid ke razi 100 alfaz de adchika makh ke zikr kal deena ilaw nura alfaz tasharat me usmani kitay maftuha sar ali kale shi la kay ya abati mardat hayata و سے سیب نغی بیانی نه دکڑه پا دی که دا مردات و اوزاد دا دوالا موزاب دی و باقی سلور مفرد دی تا خبر پوئی گئی کرنم پوئی گئی باب و حمزت الوصلی حمز وصلی حدی بحث میں در تفصیلن پا قائده کی ذکر کرد پا دی باب کی ناظم سیب د حمز وصلی د حرکت قائده بیان بیانی او دمح کې با سونو پښان په بلې باز کې باب معرفت الوقت او ابتداء تا تمامي زکه معرفت الوقت او ابتداء کې دو شیونه په جندل ضروري دي د محل د وقف او د کیفیت د وقف نو باب معرفت وروسته د ابتداء کې ناظم سي محل بیانو او په دته بسکای په او د عادی کیفیت په ذکر وابداء به الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم ما بين نقط موخنه خطين لا